Центърът за изследване на религиите в Софийския университет свети Климан Тохрицки и издателство «Исток-Запад» организират днес дискусия на тема «Човешката личност и тялото на църквата. Таинство и есхатон». Ще бъдат представени две книги от протоиерей главен асистент доктор Сава Кокудев «Таинство и съборност на църквата и таинство и есхатон». Добър ден, казвам сега на автора. Добър ден! Здравейте, доктор Кокудев и отец Сава, както ви наричат. Професор Калин Янакиев определя тези ваши изследвания като предизвикателство, което сте приел, защото посягате към слабо изучена област, а именно средновековният църковен дебат. Защо го направихте и за какво са всъщност тези ваши изследвания? Ами, Първата книга, всъщност това е моята диссертация, е посветена на разликите в учението за църквата между истичната и западната църква или между православната и римокатолическата църква. Но им беше интересно да разбера откъде, какви са дълбините на това различно разбиране за църквата. Защо в крайна сметка църквата се разделила? Църквата съществува в момента в разделено, в разделено състояние. Къде в учението на църквата или в прилагането на това учение си, и възникнало някаква разлика. Това беше за мен интересното. А втората книга, тя е като продължение на първата, тя е свързана с това, как възприемаме присъствието на Господ Исус Христос в нашия свят. Или като някакво отдалечено, абстрактно присъствие, което просто ни е завещано да си спомняме за Него, или като някаква свещена власт, която е оставил на апостолите или като едно реално таинствено, мистично присъствие, което е чудно и което е необяснимо. Няма формула, точна формула за това то да бъде намерено, но всеки намира своя път към него. Така най-общо да кажем. А намерихте ли обяснение, откъде идва това не впадение в диалога между християнския изток и християнския запад? И ако трябва да го обясните на на едно дете или на един човек-лаик, човек, който не е от църквата, а, как бихте го направили кратко? Защо да. са се разделили а, католицизма и а, православието? Да, ами вижте, това е много интересен въпрос и голямо предизвикателство, пък да се обясни просто, но ще се опитам. Ще се опитам. А, става въпрос за следното, според мен, в в трудните моменти, в изпитанието на църквата, когато църквата става твърде голяма, вече има опасност от това тя да бъде схващана по различен начин, има различни течения. В един момент, Западната църква сякаш е казала, за да, за да бъдем единни, трябва да има един глава на този свят, трябва да има един човек, в който да се координира цялата свещена власт и чрез тази координация църквата да бъде една. Тоест, трябва да има един началие в църквата. Трябва да има подчинение на всички останали, един глава, който пък да се подчинява на Бога, който да бъде представител на Бога на земята и това е римския папа. А, изтокът запази едно по-различно разбиране в така наречената съборност на църквата, според която Господ Исус Христос продължава таинствено да ръководи църквата директно. Разбира се, тук има много детайли, но Господ Исус Христос ръководи църквата в нашата заедност. Това е, това е другото схващане на църквата. Когато сме заедно, тогава и Господ е между нас и тогава ние всички можем да да усетим това присъствие и да бъдем единодушни в това. И ние разбира се виждаме, че това не е лесно дори и ден днешен в противопоставянето между, речем, това, което се случва с Руската православна църква. Това е Тоест, да виждаме, че тези конфликти постоянно продължават. И това е една вечно актуална тема, така да кажем. Ако разбирам правилно, ключовият е въпросът всъщност за властта. Откъде идва така. тя? И а, вероятно и в така съвсем непосредствената църковна история а, може да виждаме отражение на въпроса за властта, включително дали се зачитат. Мненията, интересите на а, съборното тяло на християните и на а, миряните или а, клира решава? Ами, значи, точно много. Е, нещата опират точно в тази разлика власт или харизма, дар. Едната концепция казва, че в църквата ни е оставена власт. Тоест, все че Бог ни е оставил на земята да се оправяме и ние трябва да се оправяме по най-добрия начин, докато дойде Той отново. А другата концепция казва, Бог ни дава дарове и Той никога не ни, ни е оставил и няма и да ни остави. Но ако сме смирени, а, ние ще чувстваме Неговото присъствие в нас и ще успяваме да осъществяваме тези духовни дарове и така да, да пазим Неговото присъствие между нас. Точно, точно между властта и харизмата, се определя тази разбояване, тази, тази разлика. А Да ви попитам, как мислите, дали онзи средновековен спор, Рим или Константинопол, днес всъщност можем да кажем, че е приключил или напротив, по някакъв начин продължава да съществува като спор? Продължава да съществува. Разбира се, то е един диалог, който не е приключил на практика от Последният събор е бил преди около 600 години в Ферари, Флоренция. Там вече пък е темата на втората книга. Това е последният така висок форум, макар че от тогава до сега има и други диалози, но това е последният събор, общ събор, на който се били събор за възсъединяване на двете църкви, който разбира се э... историците знаят много добре. Той е бил формално приятел, писан, но реално не се е случило. Събор това идват усманците на Балкани, приведените на и Лунията се разпада. Защото единството е било политически наложено, а не било наложено с някакво убеждение. Mm -hmm. Да ви попитам накрая, как бихте определили най-голямото изпитание пред църквата сега, след смъртта на патриарх Неофит и преди избора на неговия наследник? Ами, то продължава да бъде винаги но и също, да бъдем верни на Христос, да, да бъдем и обичащи и оставащи място на, на, на другия в сърцето. Защото това е пътя, който Господ ни е защитал. Единствената му заповед да възлюбите един други, както аз ви възлюбих. Това е новата заповед и тя е вечно нова, защото ние постоянно се проваляме в тази заповед. Благодаря ви, отец Сава Кокуде, в дискусията по неговите. Книги, изследвания, таинство и съборност на църквата и таинство е с хатон, посветена на голямата тема за човешката личност и тялото на църквата, е днес в Софийския университет.